Arratxaleon, Andoni Arratxaleon, bai Aspaldi zurekin egon gabe Bartzelonako kontuak ekartzen dizki guzu Noizbinka oneda mundu Otsak saionetara Gaurkoane bai, bai, bai, pentsatzen dut eh, Ainbat kontu egongo direla Bartzelonako mugimendu sozialetaz eh, itzeiteko Ba bai, bai, bai, zer bai, bai Ba bai, Ba bai, bai, bai, bai, Ba bai, <laughs> bueno, bai, <coughs> Ber, hemen Barcelonaan espalde kontratu hizo Gonzaleza, fisker gauza, ba 15m honen inguruan edo ari da bueltaka, ezta. Eh, honen bueno, inguruan eh daiteke e, ba hiru ardatz edo lan ardatz nagusi irekidira la azkeneko Azkeneko dia beteotan, eh? Oso lotu lo da dagoa, azotan esplikatote bezala, eh, konvergenzia eta unionek egin dituen, bueno, konvergenzia eta unioneko gobernuak ba, martxan jarko zen dituen edo jartzen aribeen e, e, ba rekorte sozial guzti hauekin badakizue pixkal hondik dihoa zen, dihoazen rekortan dut, limon, iritxizueen para informazioa, eno? Bueno, gutxi gora bera, eta gaina e, oleko murrizketak e, pixkal eku guztietan egiten ari dituzte, batzutan gehiago beste batzutan gutxigo gona, egozu zerbait azaldu ere bai berezitasun enbat baldin badago Katalunian Ba, emean izan daiteke asako sartu direla, eta ari direla e, estado de bienestar edo mizete estatu oh, hi, e, bain, e, hau, baino martxan kriston martxan ba, desmontatzen hori direla eta hau iru iruan ardentan edo zehatu da, zehatu da, bat da, ba, esparrua osasun esparrua eta, bueno, eta, bueno, eta hauetan Batez ere, pasatzen ari dana, da, bidez, ezkuntza, esparruan pasatzen ari dana, eskuntaren pasatzen ari dana, oso, oso gradea, eta, eizu horretzko, ba, kotxio soziala edo eskurtzen ari dazen. Eh. Jonden, ezagirin tegatuzaten, azte hontan ari bidez, notizi bat eh, zabaldu da, eh, ba, eh, emboliaz ere bat emantzioen emakume batei, eh, ba, halago ba, hospitaletala edamantzutera, zeur jentzietan ez egon inu nere lekurik, eh, remurrezketa duk direla eta, eta azkenean, bertzenako hospitalin importanteen. E, saladez peran bertan hile Eta familieko entxai denuntzia jarri du, da, e, maku benen nala, batera da pixkatesan ez bere amarr, ba, murrizketa sozia hauek e, erailu dutela, eta neko ba, konmozio sozia ondia edo zeratzen ari da. Esan behar da, atzo, e, e, Kataloniako Hospitez, Bartzerunako, zari Bartzerunako, Kataloniak osoko ospitaltan e, greba gaitutu atzegola, eta neko jarreten fuertea dukizuela. Bueno, eh bueno, barbon xe e importante ha diria ez da be scap asko kapen dira zentro de primaria do itzaia el Augustusitan eta herri bakoitzean bat bat dago edo edo gonbarko luke eta da nagar dira allí tedia da lana desmontatzen ba kirofanoaketan eta eta San Berna ba ba une mugimendu social fuerte areke sortzen ari dala aste azkenero e, ospital ospitaleko karreterak langileek beraiek e, bai elsak e, bai medikuak eta bide mozetak eta egiten dituzte eta neko manifestazio eta potentziak eta egin dituzte eta atza dio ez dela zuten beste batetik ere eskuntsa e, lorrean edo bai unekoa e, murrizketa egin dute e, presupuestoan eta eta bihartatzen da unibertsitate guztietan beste erreba beste erreba erreba no korba bai aldiz ikasleak e, personal, bai, irak asleek, eta pertsonalak bai irakasleeek eta unibertsitateko langileek bai eta batenak batera El aurrera dalamakiten, lehenengo greba autonomoa esan doitekeatza gondonitza nizale batean, zen gitan esaten zuten lehenengo aldiz, e, ze lehen e, lowaren kontra eta horrelako beste lehe handaketa batzuan kontra ba, rektora dutzaak eta E, greba patronala edo deitu izan dutela baino lenguan atzo ditu nuen izan di batean dezenet baina e, demokrazia gara itikan o, o, gaur baino lehenengo aldia dana e, bai ikaslek, bai langiriek, eta irakaslek, zeinikarlariek, beraiek autonomoki beraien asamble erabaki dutela erabaki dutela baina lehenengo horre gaur ere amatea ez da eta arruin ja atzotik ja atzo mabostu zen ez? Eh? atzo diabetikon mabostu zen Atz ama bosan Suzanne entzuten gaitutzenentzat. Ez <laughs> <laughs> ez, Et, bai. Etz bat hartu jauni uzteko okupatorentziran eta bihar e, manifestazio orokor bat dago eta gero eta eta greba e, greba sera carte sera mantendu nei dena e, elekzio una mm -hmm. mantendu nei dena ez da irteko da, ez da gurtuko. Eta bestele batik kan ere ba etxe bizitzaren inguruan edo alorrean ere ba neko borroka sendo bat edo e, zeratu da e, pa, e, e, e, plataforma de afectados por la hipotekaren ba lanaren atzatik edo balakizu e? Plataforma de afectados hipoteka, por la hipoteka hau zertan da bizaten edo zertan ari giran Ba, hia esan e, emendikan ez gehi egintzun bai entzun da, ba, da desozion inguruan e, hainbat e, lan eta hainbat protesta burutzen ari direla baina. Olako antolakuntza, ze ni bintzat ez nuen ez errentzun. Bade, gira. Bai, e, pixka tonen inguruan adibila lanean, <coughs> bade, sozioak eta gelditzen, gaurko izian gauzeko zortzitan edo, de bat geldia arazi dute nere itxe, itxe inguruan, Eta, bueno, alde hontatik interes garria da, baina badago beste alde banderi interes garriago horrendik angin dutzen zentena. On, e, bueno, e, urriak amagozeko Manifestazio Internazionalura e, 15M-a zuen Manifestazio Internazional horren ondoen oso ondia izan zana, ez dakit itzen hori horita gerozat uste. Ba, uste dut, bueno, ba, justu itzen hori baino lehen. Ba, bai, oso manifestazio. Aundi bat deitu zen, eta ez komentatu ometatu nuen, bat ekintza batzuek edo prepa, prestatuta manifestazioa bukatu zen bat zen, txebizitzaren inguruan, oso, bueno, nahiko intzidentzi politiko osako nahi fortea eta mediatikoare oso fortea duk edoen ekintza bat egintzen. Hau da, ba, e bost, azira batean, bost familia uste bezirala, horrein ezkenean dira. Eta, ja, baina, bueno, ba, baina, familia desauziatu hau ah, lanean zetorren, ba, kolektibo social batek 500 x 20 eitzen den, ez dakitzen duzen horrek, zerrezen ser, ari duen. E, e, eta, erabantzuten, manifestazionen bukaeran, e, bueno, kolektibonek eta martzenako kupi egin e, logistikoak inak duta. Eta, erabantzuten aurre da, E, banko, kajamar bankoak zeukan etxe uch baten okupazioa edamantzuen e, aurrera, familia uantzat irikia. Eta manifestazia bukatu zanean, danak bueno, denak batera 2.000 pertsona edo manifestazio zepadatu, eta metroz eta zebantzen bat ikan batzenako zentrotikan nahiko eta danak metroz eta osintiriz gara izan zena, zidea, nikin nuen manifestazio bat metro barruan, eta zizo izan zan pertsona metro barruan oiuka, eta, bueno, eta teha, horka tastaizaneko gora bafarre barrietan sortu eta eteritze ginean belaiek presatutaustekoetan jonean para eta romba okupien laguntza laguntaz etzia irik izan eta familiak bertan familia, bert, familia jartu ziren bertara eh okupatera eta bueno en verdad edo ba nahiko jarraipen sendoagintzaiola ba gizarten gizarte mugimenduen Um, partetik edo ti quedó ba de principales compansan lo de líneas que alguno de la ba, gente bastante egones bai logistikoki eta familiei laguntzeko, sin politiko kieta, ba xeama ona tematiko eta, eta eta eta, eta desauzio salojo posible batean edo behar ditut zain jatzeko ez da Ezan behar da ebengoako e, politiko edo baiako parlamentario guztiak e, hartu, zuela, e, parte, bo, hartu zuela parte edo, edo e, hartuzuela zuela e, zerbait esan zuela bai alde edo bai kontra eta hausik oso gerria da Felip Putsch eh, barney ministro que Barnet consellería que bueno mucho jefe que santuena era santuuen eh et tuela eh desalojo express bat egingo ingreso eh dio lehenengo iru, e, okupazio bate lehenengo 72 orduetan legaladala da legala gabe e, edo etxea desalojatzeko eta eta berak sentzuen hori ezuela berak egingo hemosuen jefiak beste partek izan gurekin beste bat ba, edo oso autonomoa eta quien eroso oorki eroso os politika izan Horsen zela errak gutte filtruan hocke. Horsen arte estu da gure Ez duela zerre dingo e, Alkateak ere bartzenako alkateak esan zu e, Bueno, ba oso egoera Grabea bizitzen ari dira la familia guztia Huek eta baino okupatzea Ilegala dala eta ez indarla hon hartu Baino, bueno, baino e, bide bat edo billatu barko la familia guztia Guntzako, oso sufrimendo ondia Sortzen ari da, eta ez dakiz er Eta zein behar ba, azira batean e, Mediatiko kieta, ba, neko e, e, Impacto ondia dukizuela eta ez dala Iniorra trebitu edo ez dala iniorra usartu Ba, berneka lan horrela jarrela, jarrela oso aldarkor ba, no so negatibo bat falsia, esta. Mm. Eta hori orrela izantza, izontzola Ba, juesneko txungo bat edo nazkarri bat momentzan, baina honek ere esan zuen, lehenengo aldiz kupazio eh, baten historian, bi parteak entzungo zituela, eh, berdik toaman arroetik eta orrundizu zuen, familietako edo kolektibuetako eh, ordezkari bat eh, banko hordezkari bat eta egin zuen horreko toma temperatura bat eta gero oh, sola, joan denazkean, ustez Andoni, An? Ando denborari gabe gelditu gara, beretan interesgarria kontatzen ari zarena, baina Bali, bada, delito otra zona justa que eta familia bertan geltu da, ze delito delito Sanzuri, eta familia honengoz eta bertan dira biztea, eta izan lako garaipen oso oso potente bat. Ata bueno, erral. Ea urrengoan ere bertan jarraitzen duten eta are geiago izango dutea, etxe gehiago okupatzen diren. Bai, hau ere hasientas ke, hau ere hasientas ke ere irun ingurua horlako lana bat hartzen, ze oso oso politiko politikoa eta ikusida ba gure etzaia da ez mintora eh que... okay. poliki poliki andoni bueno allez vale, vale, somos bueno, de mañana bien. vale muchas gracias ahí yo yo